Capitolul 12 Cu timpul, infirmitatea lui Filip încetă să mai stârnească interesul elevilor. Era acceptată ca și părul roșu al cutărului elev sau corpolența nefirească a altuia. Dar între timp devenise îngrozitor de sensibil. Nu fugea niciodată decât dacă era absolut obligat, pentru că știa că atunci se vede și mai bine cât de e și învăță să meargă într-un anumit fel. Stătea pe loc cât mai mult timp putea, ascunzându-și piciorul estropiat în dreptul celuilalt, ca să nu atragă atenția, și era tot timpul preocupat de orice referire la infirmitatea lui. Pentru că nu putea participa la jocurile celorlalți băieți, rămânea străin de viața lor. Activitatea lor îl interesa numai ca pe un spectator din afară, și îi se părea că există o barieră între ei și el. Uneori băieții făceau impresia că socesca ar fi vina lui dacă nu știe să joace fotbal, și el nu îi zbutea nici în ruptul capului să facă să înțeleagă adevărul. Rămânea singur foarte multă vreme, altădată se simțea dispus să flecărească, dar încetul cu încetul deveni tăcut. Începu să se gândească la diferența dintre el și ceilalți. Băiatul cel mai voinic din dormitor, singer, îl privea cu ochi răi și Filip, cam nedezvoltat pentru vârsta lui, trebuie să îndure din plin un tratament aspru. Pe la jumătatea trimestrului, toată școala se pasiona de un joc numit penițele. Se juca în doi, pe masă sau pe pupitru, cu penițe de oțel. Trebuia să-ți împingi penița cu unghia ca vârful ei să treacă peste penița adversarului, în timp ce acesta manevra în așa fel, încât să te împiedici și să treci vârful peniței lui peste dosul peniței tale. Să realizea acest rezultat, suflai peste buricul degetului mare, îl apăsai pe cele două penițe și, dacă îi să le ridici pe amândouă fără să-ți scape vreuna, amândouă penițele erau ale tale. Curând, în toată școala nu mai vedeai altceva decât băieți jucând acest joc și cei mai îndemânateci strânseseră adevărate depozite de penițe. Dar nu după multă vreme, domnul Watson ajunse la concluzia că e vorba de un fel de joc de noroc îl interzise și confiscă toate penițele care se aflau în posesia băieților. Filip fusese foarte îndemânatec și se despărți cu multă tristețe de agonisita lui. Dar era nerăbdător să joace iarăși și, peste câteva zile, în drum spre terenul de fotbal, intră într-o prăvălie și, cu un peni, cumpără penițe ronde. Singer descoperi imediat că are aceste penițe. Renunțase și el la penițele lui, dar își păstrase una mare de tot poreclită elefantul, care era aproape de neînvins și nu putea rezista ispitei de a-i smulge lui Filip penițele ronde. Deși Filip știa că e dezavantajat de micimea penițelor lui, având o fire aventuroasă, era dispus să-și asume acest risc. În afară de asta, își dădea seama că Singer nu se să-i permite să-l refuze. Nu mai jucase de o săptămână și acum se așezase la joc, palpitând de emoție. Pierdu foarte repede două din penițele lui mici și Singer jubila, dar a treia oară întâmplarea a făcut un așa fel încât elefantul alunecă și Filip izbutise la copere cu penița lui. Chicotit triumfător. În clipa aceea intră domnul Watson. Ce faceți aici?" întrebă el. Se uită întâi la Singer, apoi la Filip, dar niciunul nu răspunse. Nu știți că v-am interzis să vă mai jucați în felul ăsta prostesc?" Lui Filip îi bătea inima să-i spargă pieptul. Știa ce avea să urmeze, era îngrozitor de speriat, dar spaima lui era amestecată și cu oarecare bucurie. Nu fusese biciuit niciodată, bineînțeles că avea să-l doară, dar era un lucru cu care se putea lăuda după aceea. Veniți la mine în birou!" Directorul se răsuci pe calcăie și băieții îl urmară umăr la umăr. Singer îi șopti lui Filip. Ne-a luat dracu!" Domnul Watson îi făcu semn cu degetul lui Singer. A te zise el. Alb ca hârtia la față, Filip îl văzu pe băiat cu tremurându-se la fiecare lovitură, și după cea de-a treia îl auzi țipând. Mai urmără trei lovituri. De ajuns, scoală te Singer se ridică. Pe obraj îi și roiau lacrimile. Filip pășie înainte. Domnul Watson îl privi o clipă și apoi spuse. Pe tine n-am să te bat, ești nou în școală, și nu poți să bat un infirm. Plecați amândoi și să nu vă mai prind că faceți prostii." Când se întoarseră în clasă, îi aștepta un grup de băieți care afla sără cine știe cum ce se întâmplă. Îl cu întrebări pe Singer, nerăbdător să afle totul. Singer îi înfruntă cu fața roșie de durere și cu lacrimile pe obraj. Arătă cu capul înspre Filip, care stătea puțin în urma lui. El a scăpat pentru că e șchiop," zise furios Singer. Filip nu zise o vorbă, dar se făcu roșu ca para focului. Simțea că toți îl privesc cu dispreț. Câte lovituri ți-a dat?" îl întrebă un băiat pe Singer. Dar acesta nu răspunse. Era furios pentru că fusese lovit. Să nu mă mai rogi să joc cu tine, penițe!" îi spuse el lui Filip. Ție-ți convine că doar nu riști nimic!" Dar nu te-am rugat eu!" Ei, nu zău!" Și repede ca gândul îi puse piedică lui Filip și îl răsturna. Filip nu era niciodată prea sigur pe picioare și căzuca plumbul. Șchiopule!" zise Singer. Până la sfârșitul trimestrului, Singer îl teroriză cu sălbăticie pe Filip și, cu toate că Filip încerca să se ferească din calea lui, școala era atât de mică încât lucrul acesta era cu neputință. Încerca atunci să fie prietenos și jovial cu Singer. Se înjosi până acolo încât îi cumpără un cuțit. Dar cu toate că Singer primi darul, nu se îmbună deloc. De vreo două ori, trecând de limitele îndurării, îl și el pe Singer și îl lovi cu piciorul. Dar Singer era mult mai mare și mai voinic, așa că de fiecare dată după torturi mai cumplite sau mai puțin cumplite, Filip se văzu redus la neputință și silit să-și ceară iertare. Asta era rana deschisă care îl chinuia cel mai tare pe Filip. Nu putea suporta umilința scuzelor, care îi erau smulse datorită unor dureri prea mari pentru a le putea rezista. Și ceea ce era cel mai rău era că nefericirea lui părea fără sfârșit. Singer n-avea decât 11 ani și n-avea să treacă în școala superioară până nu împlinea 13. Filip își dădea seama că trebuie să trăiască 2 ani, cu un călău de ale cărui torturi n-avea cum să scape. Era fericit numai când lucra și seara la culcare. Și adesea îi revenea acel sentiment ciudat că viața lui cu toată tristețea nu e decât un vis și că dimineața se va trezi în pătuțul lui de la Londra.